A lui Luther De la contestație la ruptură O explozie nu se produce oriunde. În vid sau într-un mediu saturat de vapor de apă, poți face de o mie de ori să scape scânteia cea mai arzătoare și nu se va întâmpla nimic. Alta va fi situația dacă scânteia se va produce într-un gaz combustibil comprimat. Protestantismul a luat naștere în Germania la începutul secolului al XVI-lea nu numai pentru că ea era o astfel de cameră de ardere, dar a fost unul din motive. Niciun stat din zilele noastre nu are o structură politică și administrativă atât de complicată ca Germania din acea vreme. Statul era numit Sfântul Imperiu Roman de națiune germană și exista într-adevăr un împărat, dar ales, dus la tron de șapte mari electori, dintre care trei arhiepiscopi. Nici o hotărâre a împăratului nu putea avea efect dacă nu era ratificată de dietă, alesă de trei colegii de nobili și de burghezi, și care se ținea când cândcolo. când colo. Cei șapte electori se bucurau de deplină suveranitate pe teritoriul lor. În alta nobilime, teoretic vasală împăratului, se voia tot atât de suverană ca electorii, și, practic, era. Clerul înalt, care poseda o treime din teritoriu, ținea sub raport spiritual numai de Roma, iar sub cel politic nu ținea de nimeni. O altă putere, poate și mai mare, așa cum e astăzi în numeroase țări, o constituiau băncile. O mare burghezie capitalistă de vând producției industriale, finanțând și cumpărând mine de cupru, de plumb, de argint și de aur. Familia Fugger, patronii producției de aur în Reichenberg, de argint în Tirol, de cupru în Ungaria și în Turingia, tot atât de puternici și de vestiți ca Rothschildsii, erau bancherii împăratului. Habsburgii, proprietarii ai unor bogate mine de argint, îi dominau pe toți ceilalți prinți. Împotriva milioanelor băncilor, împotriva aroganței înaltei nobilimi și împotriva influenței exercitate de clerul înalt și chiar împotriva fiecareia din aceste puteri luate separat, împăratul nu putea să facă prea mult. Practic nu exista putere centrală. Sfântul Imperiu număra aproape 400 de state, mari, mici sau minuscule, ale căror interese și mișcări ba erau convergente, ba opuse, potrivit împrejurărilor economice, intrigilor urzite de suverani și intervențiilor bisericii. În total erau aproximativ 15 milioane de locuitori pe trei sferturi țărani. Prosperitatea industrială nu aducea profituri decât unui număr mic de oameni. Desigur, nu țăranilor nici muncitorilor foarte prost plătiți, nici micilor negustori înăbușiți de firmele mari. Nobilimea era împărțită în clase între care existau prăpăstii de ură. Cavalerii săraci îi urau pe suzeranilor direcți care îi exploatau, fiind la rândul lor exploatați de duci, conți, episcopi și prinți. Pe treapta cea mai de jos a castei nobiliare se aflau așa numiți riter, cavalerii, cărora micimea domeniilor nu le permitea nici măcar să trăiască și care din această cauză deveneau tâlhari. De asemenea, nu se putea face o comparație între modul de viață al clerului înalt cu venituri mari, episcop de 20 de ani, petrecăreți și simoniaci și mulțimea parohilor, la Choln, la Breslau, un locuitor dintr-o sută era paroh, Nevoiți să exercite o a doua meserie pentru a trăi, dar printre care multora le plăcea mai curând să cerșească. De sus până jos, pe scara ierarhică, clericii erau adesea prea ignoranți, grosolani, destrăbălați. De fapt, ofereau același tablou ca în Franța sau în Italia. Nu erau nici mai buni, nici mai răi. Poporul și burghezia vă o mare credință, se îmbulzeau la predici, participau la nenumărate pelerinaje. Ca pretutindeni în întreaga Europa, inclusiv Rusia, această credință era amestecate cu superstiții și magie. Țăranul din Sfântul Imperiu nu era numit altfel decât Der Armen, omul sărac. Unele sate erau proprietatea a șase, opt până la unsprezece nobili, fiecare din ei percepând un bir. Biserica își exploata proprietatea ei țărani și, în plus, supunea la biruri pe țăranii seniorilor, Zeciuiala pentru cleri fiind aplicate chiar la produsele grădinării și ale ogrăzii de păsări. Moneda suferea o continuă devalorizare din cauza progresului industrial. Dar arme Man, care nu avea bani, ar fi putut să nu se sinchisească. Dar nu era așa. Nobilii sărăciți de această devalorizare, nevoiași de sus până jos pe scara ierarhică, exploatau din ce în ce mai crâncen pe țărani. Mizerie sau prosperitate, victima era mereu aceeași. Înzbucniseră jacherii în 1461, 1470, 1476 și 1492. Brutalitatea represaliilor, sate incendiate, rase de pe fața pământului, nimicite, mormane de cadavre de bărbați femei copii, stârnise groază de fiecare dată, dar nu împiedica ura să clocotească, ura exasperată a omului sărac împotriva a tot ceea ce se afla mai presus de el, inclusiv adesea biserica. Credința nu murise, dar de ce oare era atât de departe Dumnezeu? Și totuși viața mergea înainte, o viață scurtă și aspră, mai multe lacrimi decât râsete, și totuși se nășteau copii pe care mamele lor îi găseau tare drăgălași și pe care îi strângeau la pieptul lor și copiii creșteau, se întâlneau pe la hramuri, se îndrăgosteau unii de alții, se căsătoreau și procreau la rândul lor. În micul orășel Mansfeld, în Turingia, în fiecare zi în zori, muncitorii ieșeau din casele sărăcăcioase, îndreptându-se în șir pe străzile înguste spre mina de cupru. Ceva mai târziu apăreau siluete mult mai mici care se fugăreau, erau școlarii. Clasa era ascundă și întunecoasă cu pământ pe jos. Nu exista nicio mobilă în afară de catedra dascălului, școlarii se așezau pe manunchiuri de paie pe care le aduceau de acasă. Învățau să scrie și să citească și o mare parte din timp era consacrată cântatului, de 10 ori mai mult ca astăzi. Nu exista o vacanță mare, dar erau nenumărate zile de sărbătoare în care nu se învăța. Copiii se duceau atunci să ciocănească la ușile vecinilor, cărora le cântau un cântec primind în schimb câțiva gologani sau prăjituri. Unul dintre acești școlari se numea Martin, iar numele lui de familie era Luder sau Luther totuna. Luther a lăsat o urmă adâncă în istorie. Unele mari națiuni sunt altfel decât ar fi fost fără protestantism. Luther a fost descris, povestit, scrutat și chiar psihanalizat. Nu se pune problema să scriem din nou biografia sa, nici să schițăm o nouă istorie a protestantismului. Am văzut de ce și cum s-a întâmplat cu Savonarola, Înflăcărat de dorința sinceră de a reforma Biserica Romano-Catolică, care avea mare nevoie de lucrul acesta, nu s-a făcut înțeles. Putem încerca să arătăm, deși e mai greu, cum Martin Luther n-a fost nici el înțeles de Roma și cum a făcut să explodeze lumea creștină. Și poate va fi posibil să lăsăm să se întrevadă prin ce proces sau prin ce fatalitate dorința sa de reforma a sfârșit prin a produce chiar în Germania îngrozitoare acte de violență. La Universitatea din Erfurt, unde Luther era student în filozofie, colegii lui spuneau despre el. E cinstit și e vlavios, dar e un chefliu. Era fiul unui țăran care ajunsese antreprenor și care îi putea plăti studiile. Profesorii săi îi manifestau multă considerație. La 2 iulie 1505, Martin, pe atunci în vârstă de 23 de ani, se dusese să-i vadă pe ei săi și se înapoia la Erfurt pe jos, când îi o furtună. Cunoașteți acel zgomot ciudat pe care îl face un trăsnet când cade în apropierea cuiva, chiar înainte de a bubui tunetul. Un scurt zângănit de săbii. În această fracțiune de secundă, Martin a avut reflexul oricărui german din vremea sa. Sfânta Ana, ocrotește-mă! Sfânta Ana apăra de trăsnet. Martin adăugă, dacă mă ajuți, mă călugăresc. 12 zile mai târziu se înfățișe la mănăstirea schimnicilor Sfântului Augustin din Erfurt și rostia aceleași cuvinte ca Savonarola, ajungând la dominicanii din Bolonia. Doresc să fac parte din Sfântul vostru Ordin. Sfântul Augustin nu a redactat nicio normă religioasă, dar sute de mănăstiri vechi și moderne au fost întemeiate pe baza îndrumărilor spirituale date chipurile de el și poartă numele. Norma de conduită a schimnicilor de la mănăstirea Sfântul Augustin era aspră, ascetică. Fiecare călugăr își avea chilia lui, niciodată încălzită. Martin, admis printre novici, practica ascetismul cu o ardoare aproape masochistă ca și savonarola. A fost hirotonisit preot la 3 aprilie 1507, la vârsta de 24 de ani. Timp de 20 de ani, a scris el, am fost un călugăr evlavios. Am rostit câte o slujbă în fiecare zi. M-am istovit în posturi și rugăciuni. Niciunul dintre contemporanii săi n-a contestat aceste afirmații, cel puțin în privința primilor 10 ani ai vieții sale clericale. La sfârșitul anului 1511 a plecat la Roma trimis în misiune de ordinul său. Istoricii au acordat o mare importanță acestei călătorii. A fost scandalizat de spectacolul corupției pe care îl oferea orașul etern. De atunci datează vocația lui de reformator. Luther a scris că a văzut la Roma, la Biserica Sfântului Sebastian, șapte preoți expedind slujba într-o oră la același altar. Că a văzut în biserică femei cu o ținută necorespunzătoare, că preoții din Roma erau atât de ignoranți încât n-a putut găsi unul în stare să-l spovedească. El nu a formulat aceste acuzații decât multa posteriori, după excomunicarea sa, când Roma nu mai era pentru el decât un obiect de nelegiuire. Cât timp s-a aflat în călătorie, s-a comportat ca un pelerin foarte cucernic, vizitând multe biserici pentru a dobândi indulgențe, urcând chiar în genunchi în acest scop Scala Santa. Scara sfântă, scară pe care cei ce se duc în pelerinaj la Roma o urcă în genunchi pentru a obține indulgențe. Această călătorie la Roma ar putea să se înscrie în biografia lui Luther ca unul dintre episoadele cele mai catolice. Dar nimic nu ne împiedică să ne gândim că acuzațiile formulate a posteriori se datoresc unor impresii reale, refulate la început ca vinovate și care au reapărut atunci când Luther a rupt legăturile cu Roma. Îl regăsim în 1512 doctor în teologie, apoi titular al Catedrei de Sfântă Scriptură la Universitatea din Wittenberg. În 1515 o nouă avansare. Părintele Ștaupiț, vicar general al augustinilor, îl numește pe Luther vicar de district, cu alte cuvinte, al doilea în ierarhia ordinului în Germania. Luther are 32 de ani. Tabloul lui Lucas Cranach, cel bătrân, care îl înfățișează la vârsta respectivă, prezintă un bărbat frumos, bine făcut, ținând sus capul împodobit cu părmătă sos negru, retezat peste urechi. Obrazul care începe să se rotunjească este luminat de doi ochi căprui, cu privirea strălucitoare și pătrunzătoare. Gura cu buzele bine desenate și bărbia masivă conferă fizionomiei un aer voluntar. Luther este un orator excelent, înzestrat cu o mare putere de seducție. Are o voce cu timbru limpede și agreabil. Îi place mult să cânte, este un om în floarea vârstei, în deplinătatea puterilor sale și conștient de acest lucru. Cu puțin timp înainte de a începe să scriu această carte, am văzut în pridvorul unei biserici de la periferia orașului Tulus o statuie a Sfântului Petru, hramul acestei parohii, având pe soclu o inscripție care spunea că se pot dobândi atâtea și atâtea zile de indulgențe, sărutând piciorul statuii. N-am văzut pe nimeni care să facă așa ceva. Am văzut oameni sărutând piciorul statuii Sfântului Petru la Roma, dar după câte îmi amintesc, numărul de zile de indulgență pe care poți să-l obții nu e indicat. Unii buni creștini și mai cu seamă unele bune creștine mai fac demersuri, frecventarea bisericilor, etc., în vederea dobândirii de indulgențe, dar mi se pare că ele sunt din ce în ce mai puțin numeroase și mai cu seamă că nu se gândesc să-și contabilizeze meritele. Cred că spiritul nostru modern respinge oarecum ideea de a vedea măsurându-se în zile iertarea de suferințe, de vreme ce abia dacă ne mai temem și măsurăm pedeapsa, pentru a folosi un cuvânt comod care constă în a te de Dumnezeu. Pentru tinerii cititori care nici măcar nu cunosc semnificația acestui cuvânt folosit în sensul lui religios, să reamintim ceea ce înțelegea biserica prin indulgență. Împrumut definiția de la Daniel Rop, istoric quasi oficial al bisericii, subliniind că el este cel care începând din 1955 scrie înțelegea la imperfect. Iertarea totală sau parțială a pedepselor pe care, în urma păcatelor, trebuie să le îndure fiecare pe pământ sau în purgatoriu, după ce taina pocăinței i-a adus mântuirea de greșeală și iertarea de pedepsa veșnică. Dar, pentru a dobândi această iertare, este indispensabilă starea de grație. Operele pioase nu sunt decât o ocazie sau, ca să spunem așa, un ajutor, rugăciuni, posturi, pelerinaje, frecventarea bisericilor și pomeni. Starea de grație În religia catolică, starea cuiva care n-a săvârșit niciun păcat de moarte sau care a fost iertat de acesta. În 1476, o bulă papală stipulase că o indulgență dobândită putea fi trecută pe seama unui scump răposat care își va vedea astfel alinate suferințele sale de pe lumea cealaltă. Daniel Rob a reamintit care fusese latura bună a indulgențelor aceea de a determina la numeroși creștini în clipa în care erau anunțate, un șoc spiritual în stare să aducă pe calea pocăinței și a spovedaniei. De asemenea, daniile făcute în vederea obținerii de indulgențe au adus în patrimoniul bisericii fonduri adesea bine folosite. Câte opere pioase sau socialmente utile n-au fost finanțate? Biserici, spitale, case de amanet, chiar diguri și poduri. Imediat după războiul de 100 de ani, Biserica din Franța s-a redresat materialicește datorită indulgențelor. Să nu refuzăm să înscriem acest activ, numai că pomana făcută în vederea obținerii de indulgențe era viermele din fruct. Spiritul maselor tinde să simplifice lucrurile, să suprime nuanțele, astfel că la un moment dat oamenilor li s-a părut normal să cumpere indulgențe, fără a mai ține seama de condițiile spirituale cerute pentru a le obține și atunci s-a instituit un comerț odios. Colectorii stăteau la picioarele anvonului predicatorilor și străbăteau apoi în lung și în lat satele. Ordine religioase și uneori confrării luau în arendă dreptul de a face chete pentru indulgențe, cu alte cuvinte de a le vinde în cursul cutărei predici, cutărui post, cutărei a anului. Apoi s-au invitat bănci care s-au arătat interesate de acest trafic. De altfel, iată un exemplu precis. În 1514, Albert de Hohenzollern, în vârstă de 24 de ani, episcop de Halberstadt și Anhalt, fusese ales arhiepiscop de Mainz, gilțul acesta oferindu-i în mod automat și titlul de mare elector. Alegerea lui costase 24.000 de ducați împrumutați de la Banca Fugger. Albert a obținut împrumutul după ce a ținut bancherilor următorul discurs. Sfinția sa a binevoit să mă numească administrator al Marii Indulgențe pe care a instituit-o de curând în vederea construirii Bazilicii Sfântul Petru din Roma. Vă ofer garanția împrumutului meu o treime din veniturile pe care le va aduce această indulgență. Banca Fugger.” Încredințată că vânzarea indulgenței va aduce peste 72.000 de ducați, acceptase. Papa, este vorba de Leon al X-lea, pe numele lui adevărat Ioan de Medici, fiul lui Laurențiu Magnificul, pus la curent, se declarase de acord. Predicarea indulgenței, astăzi am spune promovarea ei, a fost încredințată dominicanului Tețel, om de treabă, cinstit ca moravuri și sincer în credința lui, care nu-și punea niciun fel de probleme în legătură cu legitimitatea negoțului, ce altă denumire am putea folosi, cu indulgențe. Asistat de ajutoare pe care le trimite în parohii mai puțin însemnate, el străbate tot teritoriul care ținea de Arhiepiscopia Mainz. Orașele sunt anunțate de sosirea sa din timp, fiind stabilit un întreg ceremonial de primire. Preoții, călugării și copiii de școală așteptau la poarta principală a orașului Alaiul în fruntea căruia pășea un cleric, purtând bula de indulgență pe o pernă din postav de aur. În spatele acestuia mai mulți acoliți, apoi tețel în persoană, urmat de vreo zece slujitori. Fiecare biserică vizitată fusese împodobită. Lângă altarul principal se vedea o cruce mare roșie pe care era prins stindardul papei. În imediată apropiere, o ladă de formă cilindrică în care urma să se depună ofrandele. Începe slujba. Când sosește momentul predicii, tețel urcă în anvon. Textul predicilor sale a fost găsit. Pentru a obține indulgența de plină, trebuia să te fi spovedit, să fi intrat în șapte biserici, să fi rostit de cinci ori tatăl nostru, de cinci ori ave și, bineînțeles, să fi depus o ofrandă. În principiu nu se fixase nicio sumă, fiecare dădea potrivit veniturilor sale. Totuși, în zilele care precedau sosirea strălucitului alai, emisarii difuzau un soi de tarif prin care se fixa cuantumul ofrandei nu în funcție de veniturile donatorului, ci de gravitatea păcatelor pe care voiai să le răscumperi. De pildă, sodomie, 12 ducați, vrăjitorie, 6 profanare, 7 paricid, 4. Tariful fusese fixat, parese chiar de Tețel dar nu e deloc sigur că ideea a fost a lui personal. Începând din 1514, puteai să-ți procuri la Roma, la librarul Albert, o ei intitulată Taxe Cancelarie Apostice, unde se găsea indicat prețul de răscumpărare al tuturor păcatelor. Taxele Cancelariei Apostolice Dă mai jos un extras. Uciderea unui episcop. 36 turnoa. 9 ducați, turnoa, monedă bătută până în secolul al XIII-lea în orașul francez, tur, apoi monedă regală după același model. Uciderea unui abate, 24 turnoa, uciderea unui preot, 18 turnoa, 4 ducați, uciderea unui mirean, 2 turnoa, 4 ducați, uciderea soției de către un soț care vrea să se recăsătorească, 4 turnoa, 2 ducați. Infanticid, 4 turnoa, unducat, avort, 4 turnoa, 1 ducat, incest, 4 turnoa, depravare, 36 turnoa. Iertarea de orice fel de crimă, 80 turnoa, 20 ducați. Pe vremea lui Ludovic Cel Sfânt, turnoazul era în Franța o monedă de argint care cântărea ceva mai mult de 4 grame. Puțin mai târziu, în Europa au existat ducați de aur și ducați de argint. Amestecătura monedelor și a tuturor măsurilor era atât de mare încât nu se mai descurca nimeni. Nu mă simt în stare să stabilesc o echivalență cu vreo monedă de astăzi, dar enumerarea precedentă ne permite să reflectăm la gravitatea atribuită pe vremea aceea diferitelor păcate și, totodată, la modul calm și tarifat în care erau acceptate omorurile și crimele cele mai felurite. Aceste nepăsare spune multe despre asprimea moravurilor în epoca respectivă. Putem remarca de asemenea că prețurile de răscumpărare propuse de tețel sunt categoric inferioare celor menționate în cărtulia romană. Acest specialist s-a gândit de sigur că e mai profitabil să se adreseze unui public la nevoie mai puțin avut, dar să spunem mai larg. Odată predica încheiată, se așeza lângă lada de formă cilindrică. În schimbul ofrandeilor, donatorii primeau o scrisoare de indulgență redactată în limba latină și semnată Ioannes Tetzel. Cum mulți nu știau carte și în orice caz nu înțelegeau limba latină, scrisoarea era ornamentată cu desene puierile destinate să sugereze o idee în legătură cu obiectul ei, de pildă, o persoană făcând un salt sprintând peste un râu de flăcări infernale și ajungând în rai unde este întâmpinată de îngeri. Wittenberg, 31 octombrie 1517, dimineața. Orașul acesta cu 5 sau 6 mii de locuitori este situat în mijlocul unor lande povârnite. Pământurile par sterpe în parte, căci în acel anotimp al anului greul fusese secerat de mult totuși se zăresc pe și ruri de butuci de viță, bine aliniați. Însuși cu casele lui scunde de lemn seamănă mult cu un sat mare și, totuși, e o capitală. El împarte cu Turgau cinstea de-a fi reședința ducelui de Saxa, mare elector. În această zi, ajunul sărbătorii Allerheilingen, pe vremuri era o sărbătoare veselă, nu era vorba de pomenirea morților în acea zi, pretutindeni domnește animație. Măturătorii curăță străzile, oamenii își împodobesc casele lăsând să atârne peste ferestre tapiserii, cei care au, iar ceilalți șafuri, pe care au prins flori și frunze. 1 noiembrie este o dublă sărbătoare mare la Wittenberg, căci în această zi se serbează de asemenea hramul capelei de la castel. Cu acest prilej se acordă indulgență de plină celor care vin să se roage acolo. Fratele Tețel nu vine aici să predice pentru marea indulgență, deoarece Wittenberg se află în afara jurisdicției Maințului, dar locuitorii lui știu că au un alt prilej să obțină această prețioasă ipotecă asupra vieții de apoi. Prilejul este să se închine, plus ofranda, relicvelor sfinte din catedrala orașului. De acest act de devoțiune sunt legate indulgențe, fiecare relicvă având o atribuție precisă se acordă atâtea luni de indulgență pentru venerarea unui cui care a slujit la flagelare, atât pentru închinarea la trupul întreg al vreunui sfânt îmbălsămat, atât pentru adorarea unui scute al lui Iisus Copil, atât pentru cinstirea unui fragment din adevărata cruce, etc. Marele elector Frederic de Saxa a adunat în Catedrala Wittenberg peste 19.000 de relicve, în a căror autenticitate crede, poate, și a căror venerare cu ofrandă valorează în total de fiecare dată 127.799 de ani de indulgență. Cucernicii Vitenberghezi, aproape totalitatea populației, și-au pus în gând să dobândească maximul a doua zi, 1 noiembrie, ducându-se pe rând la capela castelului și la catedrală. 31 octombrie ora prânzului. Un mic grup se apropie de ușa capelei de la castel. Un călugăr cu rasă și cu glugă neagră pe cap ține niște hârtii într-o mână. Altul duce un vas de lut. Oamenii aceștia nu spun nimic, dar nici nu se strecoară pe furiși ca niște conspiratori. După atitudinea lor, ai putea crede că se vârșesc o treabă absolut normală. Ajun și în fața capelei, cel care ține vasul de lut scoate din el o mică bidinea, și mângește puțin ușa, în timp ce călugărul în rasă, lipește rând pe rând hârtiile pe care le ține în mână. Se pare că afișează niște anunțuri referitoare la ceremoniile prevăsute pentru a doua zi. Călugărul este Martin Luther. Textele afișate au numai în parte legătură cu manifestările legate de sărbătoarea Allerheiligen. Fără ca nimic să dea încă de bănuit, ele sunt bomba care va face să explodeze catolicismul. Din dragoste pentru adevăr și în scopul de a lămuri, următoarele teze vor fi susținute la Wittenberg sub președinția reverendului părinte Martin Luther, schimnic Augustin, profesor de arte, doctor și lector de sfânta teologie. Acesta îi roagă pe cei care, absenți fiind, n-ar putea discuta cu el, să binevoiască a o face în scris. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Urma textul tezelor în chestiune numite în istorie cele 95 de propoziții. Pentru un doctor de la universitate era o practică curentă ca, atunci când dorea să susțină o teză, să convoace prin afișe sau printr-o proclamație un auditoriu care ar fi putut să discute și în contradictoriu cu el. Pe vremea aceea, oamenilor le plăceau foarte mult asemenea discuții. Întregul text afișat de Luther era, bineînțeles, în limba latină, Astfel că aproape niciunul dintre curioșii veniți să vadă despre ce era vorba, nu putea înțelege ceva din el. Totuși câțiva clărici aflați și ei pe acolo traduseră textul. Oamenii ascultau cu mare atenție. A doua zi nu se prezentă nimeni ca să discute tezele, dar în oraș circulau deja traduceri pe care Wittenberghezi și pelerinii și le rupeau din mână. Vânzarea scrisorilor de indulgență fu categoric mai puțin rodnică decât în ceilalți ani. Odată cu afișarea propozițiilor, Luther scrisese papei o scrisoare respectuoasă, în care îi expusese fondul lor și, de asemenea, scrisese arhiepiscopului de Mainz. Trimisese o copie după textul său și multor teologi ai săi. După săptămâni mai târziu, acest document era răspândit în toată Germania. Cred că e cu putință să oferim o idee despre ceea ce reprezentau cele 95 de propoziții, fără a le cita in extenso și fără a le trăda totuși sensul. În primele teze, Luther insista asupra necesității pentru creștinism de a fi în permanență pocăit, încredințat de nevrednicia sa. Trebuie așadar să se arate creștinilor că indulgențele papei sunt bune dacă nu se lasă în nădejdea lor, dar că ele fac cel mai mare rău dacă din pricina lor își pierd frica lui Dumnezeu. Interpretarea principiului indulgențelor de către predicatori, specializați și în special de către tețel, determinase pe mulți creștini să gândească mai mult sau mai puțin limpede că orice păcat putea fi răscumpărat cu bani. Luther ataca această interpretare cu mare patimă astfel încât textul său echivala în cele din urmă cu o condamnare a principiului indulgenței. Adevăratei căințe îi plac pedepsele și le caută. Indulgența le iartă și ne inspira aversiune față de ele. Când un creștin se căiește cu adevărat, el are dreptul la iertare de plină chiar fără scrisoare de indulgență. Omul poate nădăjdui să primească acest har urându-se pe sine și păcatul său, iar nu săvârșind vreo faptă bună, jertfind câțiva bănuți. Paragrafele teologice erau amestecate cu altele mai puține religioase. Un papă realmente conștient de datoria sa ar împărți tot ce posedă și ar vinde chiar și Bazilica Sfântul Petru pentru fericirea celor jefuiți de neguțătorii de indulgențe. Alt paragraf. Dacă în vederea construirii unei biserici papa poate smulge multe suflete din purgatoriu, de ce nu golește purgatoriul dintr-o dată și nu termină Bazilica cu banii lui? Aceste argumente impresionau pe oamenii simpli. Ultimele două propoziții erau astfel redactate. 94. Trebuie să îndemnăm pe creștini să se străduiască să-L urmeze pe Hristos, conducătorul lor, trecând prin suferințe, moarte și infern. 95. Și să pătrundă în cer după multe frământări, mai curând decât să se odihnească în securitatea unei tihne amăgitoare. 3 ani și 9 luni aveau să se scurgă între afișarea celor 95 de propoziții și ruptura cu Biserica Romei, sancționată prin excomunicare. În această perioadă a existat oare un dialog, cine a luat inițiativa rupturii sau cine a provocat-o cu sau fără vrere? Trebuie să examinăm ceva mai îndeaproape acțiunile celor două părți, chiar dacă nu poate fi trasă nicio concluzie categorică.